Книга днів Марії, розділ перший Корнієва хата стояла край села, поля було мало, жили бідно Марія забрала від Гната свої дві десятини і корову стеличкою, що й було всім господарством Зате любив Корній одягати в неділю чи свято матроський кльош і сорочки з викладеними комірами Та грати на гармостці, збираючи усю молодь на танці Марія побожно слухала ту гармошку, гнулася перед Корнієм лозою, терпіла кпини, лайки, стусани, а плакати не сміла. Корній звинувачував Марію, що не дочекалась коханого, а захотіла гнатового багатства, хоча й сам на службі не був вірним, хвалився про чорних моринок, як у Гамбурзі з Метьхін гуляв, а в Петербурзі справляв афінські ночі. Як відчув Корній злидні, то почав господарювати Надумав поставити клуню і пішов працювати в каменоломню Ледача Корнієва сестра не витримала нового ладу Марії Пересварилася і пішла до жидів у найми Весною посіяли поля, взялися до мурування клуні Марія знову завагітніла і довелося покликати сусідів і справити весілля Народився в Марії синок Демко, хоч Марії це ім'я не зовсім подобалось, та довелось догоджати Корнієві. Багато працює Марія, більше, ніж у Гната, але й щаслива без міри. Все більше пізнається подружжю смак і радість праці, земля втягує у своє нутро і наповнює жили. Матроство Корнія забувається, і він стає людиною, поволі забуває матюки – Переходить на рідну мову. Коли Марія пізно повертається з праці, Корній уже не кричить, не вимагає тупцяти коло нього, а сам допомагає по господарству, жаліє Марію. І ті кілька добрих слів відбирають усю Маріїну в тому, і вона бігає коло дитини, хоч руки мліють від утоми. На осінь клуня наповниться пшеницею, житом, вівсоми, ячменем Корній ходить навколо і тішиться Але треба, щоб було ще більше господарство, як, наприклад, у кухарчуків чи трихона І Корній довів, що він не гірший Зібрав яблук, слив, змурував кам'яний льох, половину продав з осені, а другу залишив на зиму Марія подбала про вишнівки, слив'янки, завели коней. На друге літо задумують зробити маленьку цегельню, щоб побудувати гарну хату. Наріздво Корній купив Марії барвисту матерію на спідницю і нову хустку, чим дуже потішив жіноче Маріїне серце. Корній, Марія і стара мати сідають до заставленого стравами столу, їм весело і радісно, на обличчях спокій, видно сяйво щастя».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 Балакали про минуле літо, про працю Корнію повідав Марії про далекі краї, які бачив, коли був на службі Про те, що любив Марію Але матрос не може бути ніжним, бо в морі гинуть люди на кожному кроці Минали дні, і Марія відчула, що на жнива повинна народити ще Корній не заперечував уже Земля наша велика, заселяй, засипай людьми Аби лиш люди були, аби лише непотвори. Навесні скінчилася сівба, і Корній почав будувати цегельню. До жнив разом із Марією виробили кілька стосів червоної цегли. На друге літо можна чекати хати. У кінці жнив Марія народила двійко нових крикунів – Максимця і Надійку а на Різдво нова велика хата була вже збудована, і Корній справив бучні вхідчини. Розділ третій. У той час почалася в Манчжурії війна, і Корнія забрали воювати. Плакала за ним Маруся, та й Корнієві важко було покидати своє господарство. Усі сусіди посходилися проводжати солдата, а Марія повернулася з проводів півжива. Невдовзі прийшов від Корнія лист, у якому він питав про здоров'я дітей і дружини, про господарство Марія попросила сусідського школяра, щоб написав у відповідь про господарство І про те, що вона день і ніч тяжко за чоловіком горює і гірко плаче слізьми, питає про службу Чекала відповіді, як птичка літа, ночей не спала, виглядала і сподівалася Одного разу зустріла Гната, що тепер жив у Михайловій хаті, і запропонував допомогти Марії із сівбою. Але та відмовила – найме хлопця в поміч. Перед Великоднем збіглося так, що і Гнат, і Марія ходили до церкви говіти на одному тижні, щовечора поверталися з церкви разом, ходили все мовчки, як колись – а якось Гнат попросив дозволу зайти до неї, бо й досі любить. Але ж у людей язики без кості, а в неї діти. Тут уже й гапка підійшла, хотіла знов допомогти помирити колишнє подружжя, та Гнат відмовився. Розділ четвертий. Перед Великоднем Марії наснився дивний сон. Дістала листа від корнія. Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся. На свято пішла святити паски, лишила вдома стару Корнієву матір із дітьми, сподіваючись, що вона не засне, бо гріх спати у великодню ніч. Біжать до неї сусіди. Кажуть, що її хата згоріла, клуні вже зовсім не було, одні кам'яні стовпи лишилися, свині зовсім попеклися, коні покалічені. Сусіди ледве вирятували попечених дітей і стару. Звідки виник вогонь, Невідомо, та згоріло все до останньої соломинки Марія не могла ходити і лежала з обв'язаною головою Діти плачуть, їх розібрали сусіди, стара, можливо, й не виживе Люди одразу вирішили допомогти Марії Зсипати на насіння зерна, обсіяти поля І гуртом допомогти їй звести на хаті стріху І покрити її хоч соломою Поширилися чутки, що запалив Марію Гнат, бо пізно прибіг до церкви, упрілий, задиханий, все оглядався. Приїхав до Кухарчуків урядник і почав допитувати Гната, сусідів, Марію. Вона нікого не оскаржує, їй уже по господарству люди допомогли». При допиті слідчого Марія весь час твердила, що пожежа повстала від лампадки або від комина, А слідчий наполягав, що підпалив хату Гнат, бо думав, що знищить самотню Марію з дітьми І вони самі попросять у нього допомоги Але Марія знає, як він її любив І не може повірити, щоб до його голови міг прийти такий звірячий намір Не знайшлося жодного свідка, який би засвідчив Гнатову вину Ігнат повернувся до села. Розділ п'ятий На осінь хата Марії мала знову вікна й двері, а над головою стріху. Ще й Корній прислав двадцять п'ять карбованців, а потім ще десять говорив, що скоро повернеться. А Гнат, якось зустрівшись із Марією, знов пропонував допомогу Давав двісті карбованців, рвав на грудях сорочку, божа чись, що він не винен у підпалі Дякував, що врятувала від тяжкої і незаслуженої кари Розказував про свій сон, ніби він бачив великий темний льох А в ньому її середнього сина Максима, що стоїть як вояк і зовсім нагий А в руці у нього сокира Тримає її, як зброю, яку, і думаю собі, що то ти тут робиш, сину, чого тут стоїш? Нащо та темнота навколо? І чому не вийдеш на світ божий? А він, Марія, стоїть, майже непорушно стоїть, і дивиться в одну точку перед собою. Що, думаю, він там бачить, дивлюся.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 Після довга, суха і струджена рука, Вона все більше і більше просувається в щелину, Облапує пальцями замки, Але в той час твій син поворухнувся І тихо на вшпиньках злодійським ходом Почав наближуватися до дверей. І коли рука почала з дивовижною легкістю, Відривати замки залізних дверей, Як твій син розмахнувся сокирою І сікнув по руці, Рука хруснула і відпала на землю. У той час двері зненацька відчиняються, І у дверях бачу бліду, Виморену жінку. Так, Маріє, тебе. У дверях, значить, стоїш ти З відрубаною правицею, і жалібно дивися на свого сина І на його скривавлену сокиру Укривавлену? Адже ж з руки майже не йшла кров Так, але сокира була скривавлена На ній було багато кривавих слідів І бачу я, що десь з'явився і твій чоловік Корній Він увійшов, спокійно відняв від сина сокиру і розкроїв нею йому черепа Розділ шостий Через кілька днів після тієї зустрічі Гнат пішов з дому і не повернувся Марія пішла до ворожки, а та дала зілля, щоб перестала думати за Корнія, а думала за Гната а на Великдень було для Марії справжнє свято. Повернувся Корній. Розповідав селянам, що цар видав маніфест, що вся земля має прийти бідному народові. Одразу почав Корній господарювати. У полі сіяти, думав хату перекрити. Грошей не вистачило. До всього Марія знов завагітніла, а перед Різдвом народила хлопчика Лавріна. Розділ сьомий Росли діти, прибувала потроху земля, засадився новий садок, Корній став значним господарем і в неділю замість до церкви йде в поле, для нього й тут повно Бога. Скільки разів буває, що Корній без ніякої причини стає, знімає новий недільний кашкет і хреститься, бо чує радість, велич, присутність вищої вічної сили. У корні є шість корів, випасені блискучі коні, за якими доглядають старший син Демкой, молодший Максим. Надія була найулюбленішою дитиною обох перепутьків – слухняна, весела, гарна, працьовита. І все йшло своїм порядком. Коли можна було, Демкой йшов на музики – у нього навіть вус не висипав, але дівчатка вже задивляються на стрункого чорноокого парубка. Максим мусив пасти коні. Корній ішов на сходини громади, весь час возився з купівлею землі. Марія сиділа вдома, приходили сусідки й обговорювали неприсутню сусідку химку. З химки переходили на господарські справи, далі про сватання та весілля розмова і так до вечора. За пару років прийшло до корнія перше горе. Демко підріс на рекрута і мусить іти виконувати свої обов'язки перед царем на далекому Кавказі. Марія гірко оплакувала сина, бо позбувається найліпшого помічника в господарстві. «Виріс перший син, як і коли того цар не знав. Цар знає тільки тоді, коли йому треба мого сина», – розважала Марія.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 він зовсім відмовився служити батькові і пішов шукати легкого хліба. У місті дістав місце лакея при дворянському клубі, а Корній мусив найняти чужого парубка до роботи. Розділ восьмий. У 1914 році засурмили в сурми, задзвонили в дзвони, заіржали коні, заплакали матері й наречені.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 У церкві служать панахиди о полі бранні убієнному, христолюбивому воїну за віру царя і отечеству життя своє віддавшому Діомиду. І перед припала до Кам'яних плит Марія. Її ридання торкають інших матерів, христолюбних воїнів. Гнат став чинцем – і співав у тій же церкві, та не міг підійти до Марії розрадити її горя, бо ж поряд стояв Корній, у чиїх великих втомлених очах повну смутку. Одного разу пішла Марія до темного льоху по капусту, і коли спустилася по сходах униз, Корній почув з льоху сильний і різкий крик, побігши, знайшов на долівці непритомну Марію. Закричав, кинувся до неї, схопив на руки, виніс на гору і ледве повернув їй свідомість. Вона розповідала, що в льоху раптом перед нею мигнув Демко, блідий, страшний, його нагнав величезний німець і втемидив йому «Боже, Боже, не можу цього казати, не можу, люди мої, не маю сили, я крикнула і впала». Та через деякий час принесли листівку, що Демко таки живий, але знаходиться в полоні у німців і просить прислати житніх сухарів. Краще від кулі загинути, ніж від голоду. Тому Марія напекла сухих коржиків на маслі, взяла ковбасу і відвезла на пошту. Але там сказали, що ковбаса дуже важка і доведеться її залишити». Поштовий урядник не міг пояснити Марії, що дві держави б'ються, і не можна висилати туди хліба, не сміють їх підтримувати. Але прийшла друга листівка, де було знов те саме, вийшліть житніх сухарів. Марія ламала овіччя її руки, вона ж висилає, де ті посилки, куди вони діваються? Марія посилала далі, довгою перто чекала відповіді. Середній син Марії пішов добровольцем і вештався десь при обозах. Прийшли додому у відпустку, але від демка ніякої звістки. Розділ дев'ятий. У зимку 1917-го сиділи в окопах поранені молоденькі хлопчаки в постолах і гукали на допомогу маму. Мирний люд набирався люті, розправляв пазури. З-під непорушних забутих сіл вилізав жорстокий звір. А в церкві Піп проголошує, що цар-імператор Всеросійський Микола II Зрікся царського престолу і віднині наша держава буде зватися Республікою Народ шумів, як ліс під натиском бурі Коло церкви поранений Унтерцер Уперше звертається до людей «товариші», бо так ніхто не говорив Цар наш, імператор всеросійський не відрікся від свого престолу, його скинули з нього. Нами правили всякі й буржуї і капіталісти. Три роки лили ми кров на фронті, далой війну, далой буржуазію. «Далой поміщиків! Уся земля, за яку наші брати три роки ллють свою кров, складають свої голови по всіх фронтах, вертаються додому вічними каліками, та земля мусить належати вам. Чуєте? Нам, селянам, тим, що на ній працюють, тепер настає новий час, починається свобода!» Бігли на дзвіницю, били в дзвони, «Гукали, хай жиє революція!» Попи виголошували свободолюбиві проповіді, виклинали кровопийців царів, ченці стали революціонерами, під селянськими стріхами все говорили тільки про землю, треба землі, мало землі, народ не може без землі, у селі обоз третього розряду». Спокійні бородаті обозники варили чай, кашу, лаялися і слухняно виконували свої обов'язки. Кинули вози, коні, вибрали комітет і почали грабувати село. У монастирській церкві матроси під час служби курять цигарки і посміхаються. Свобода ж! Мужньою певнено корні перепутька просить матросів вийти з церкви. У сутиці один матрос звалився скривавлений на поміст, а його товариш вистрілив із револьвера і пробив крилатого херовимчика в склепінню церкви матросів ногами вигнали з церкви, а на дворі озброєні бородаті обозники розбивають двері монастирських льохів, викочують бочки сушених слив, виносять з магазинів муку і все, що там є. Ми весь, ми старий мир разрушим да основання, а потім ми наш, ми новий мир построїм, хто був нічем, тот буде всім, виспівують фронтовики, святкуючи Революцію, вибираючи Слив'янки, вишнівки Напивалися Стрілялися Демко Маріїн Трупом ліг Але повернувся Максим Увібраний у більшовицьку Шкуру На ньому Френч і Галіфе У кишені шестибійний Наган І що йому Бог Саваоф І вся небесна канцелярія Вистрелив в образ у кутку а Марії здалося, що в неї. Корнія не було дома, і Марія не хотіла, щоб він дізнався. Але ж Бог у горі все знає. Розділ 10. Корній вправно вів господарство, а Максим посварився з Марією і Корнієм, назвав їх контрреволюцією і подався з дому. Молодший Лаврін ходить до школи, Надія – давно дівка, Матрос Архип Паньків, що бачив світ, кронштат Аврору, самого Леніна, чув, почав заходити до надії. Корній чекає нової твердої влади, бо сіяти треба, а щодня мітинги і мітинги, Україну якусь видумують. Лаврін каже, що ми ж козаки, а Москва зруйнувала Січ, і тепер Україна поверне Козаччину». Корній відділятися від Росії не желав, то значить, що й Сибір не наша буде. Захоч куди поїхати, а тут тобі границя». «Каторга там добра, не земля. Колись може ще москалі і нас поженуть туди, як гнали в старі часи козаків». Архип же заявляв, що настає нова власть рабочих і крістьян, і всі рівні, всі брати. П'ять лет на флоті прослужил, з товарищами з одного котілка їл, братом називав, а тепер ділиться. А Лаврін наполягав, що москаль нам ніколи не був брат». Настав гетьманат, і потребували повернути все, що забрали у пана, а дядьки бідкалися. На що ж тоді давали свободу? Дали, а тепер ти, селянине, відвічай, несправедливо, далой? Минула тверда влада, і настала знов м'яка». На мурах оголошення «Вся влада українського народи у твоїх руках! Виконай свій святий обов'язок, стань уряди народної армії!» Но народ только смеялся с таких жалюгидных прохань. А кто й хотел вступить до войска, тих повертали назад, бо немає зброи. Повертайтесь назад, берите оружие и ганите прочь всякие влады. Помещики, капиталисты. Там с севера наступает настоящая власть, которая несет на своих красных знаменах великий лозунг «Земля и свобода без ограничения». Управлять вами будут ваши советы, которые вы сами из себя выберете, никаких петлюр, ни грушевских». Нашими вождями есть борцы за пролетариат, товарищ Ленин и товарищ Сталин. Они несут вам великую идею — марксизм. Это значит, вся власть рабочему и крестьянскому трудовому классу, вся помещицкая земля, все фабрики и заводы, все земные и небесные богатства — все это принадлежит вам. Вы должны его получить. Советская власть все это вам даст, и когда настанет Марксизм, когда советская власть укрепится и выбросит из нашей России всю буржуазную сволочь, тогда только наступит настоящий на земле рабочий крестьянский рай. Раздел 1. И Все ж таки империя втручается у життя колонии. У Петербурзі стався переворот, а в українському селі сум'яття, воно не готове до тієї свободи. Хто такі петлюрівці? Чого хоче гетьман? Чи зголошуватися до українського війська, як розуміти агітацію більшовиків? Усі ці проблеми обрушилися на голову селянина. Завжди влада забирала те, що хотіла. От і зараз так само. Вона забрала молодість Корнія, життя його сина Демка, душу сина Максима, національні почуття сина Лавріна, здоров'я Марії, історію українців. Втручаючись у культуру, освіту, імперія виховувала собі яничарів. І якщо Корнія, а потім Демка посилали воювати з чужинцями, то Максима з рідними. Усі мужицькі балачки закінчувалися висновком «Своє роби! Сій хліб!» Та хитруючи з новою владою, мимоволі потрапляли до пастки. Прикладом можуть служити суперечки між Лавріном та майбутнім чоловіком Надії Архипом. Лаврін вів з Архипом завзяті бої за козаччину і за советську владу. Обидва однаково вірили, лише у різні справи. корні ні туди, ні сюди. У нього поле, а решта його не цікавить. Про нього хай чорт приходить, аби влада як слід була та можна було працювати. Весілля архипа і надії випало на славу. Навіть у церкві обвінчалися, бо так виліла Марія. Незабаром з'явився Максим, добре випив і розпочав промову. Почав з релігії, що є опіум народу, і перейшов на подружжя. Соціалізм несе нам нове життя Жінка більше не буде рабою чоловіка З ким захоче, з тим буде спати Вінчатися не потрібно Все то забобони, видумані попами Любва всяка і тому подібне не існує Є тільки задоволення полових потреб Запевняв непроханий гість Що він там торочить? Шепче дядько на вухо другому Обуренню серед присутніх не було меж. Марія та Корній не можуть повірити, що це говорить їхній син. Марія стільки з ним намучилась, наплакалась, а нічого не допомагає. Вродиться такий виродок. Корній не витримав і вигнав з лайкою цього шмаркача. Максим почервонів, кричав, але бачачи, що знаходить між дядьками мало співчуття, плюнув, виялався матюком і вийшов з хати. Бацила розкладу родини натрапила на свій ґрунт. Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так само сходило і заходило, але знаки на сході все більше і більше вказували наближення. Йшов, ступав і перемагав жорстокий дух руїни. І не було йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не знали і не могли знати, що близиться їх занепад.